Secretul triunghiului Normand de Maurice Leblanc Pista 7. Se apucă imediat de treabă, luând o hartă militară o împărțind pătrate mici pe care le vizită pe rând, intrând în ferme, trăgându-i de limbă pe țărani, băgându-se pe sub pielea învățătorilor, primarilor, preoților, sporovând cu femeile. Îi se părea că își va atinge foarte curând țelul, iar visul îi se amplifica. Acum nu spera să le libereze numai pe tatăl său, ci pe toți cei pe care îi ținea Lupin captivi. Pe Raymond de Senvera, în Ganimar, poate și pe alții, mulți alții. Și ajungând până la ei, va ajunge până în inima fortăreței lui Lupin, Peng, în vizuina lui în refugiu impenetrabil, unde își înghesuia comorile furate Universului. Dar după două săptămâni de cercetări infructoase, entuziasmul lui început să slăbească și își pierdu repede încrederea. Succesul să se contureze, așa că de pe zi pe alta îi se părea tot mai puțin probabil și cu toate că își continua planul de investigație ar fi fost de-a dreptul surprins dacă eforturile lui ar fi dus la cea mai măruntă descoperire. Se ascurseră alte câteva zile, monotone și descurajante. Isidor află din ziare că domnul Dejevră părăsise castelul Ambrumesi împreună cu fica sa și se instalase în apropiere de Nisa. Află de asemenea de eliberarea a domnului Harrington, a cărui nevinovăție se la iveală, după indicațiile lui Arseny Penning. Botrele își schimbă cartierul general, stabilindu-se pentru două zile la La Châtre și pentru alte două la Argenton. Același Același rezultat. În acest moment, fu pe care să abandoneze. Cabrioleta care îl transportase pe tatăl său nu fusese evident decât o etapă, care a îi urmas o altă etapă cu un alt vehicul și tatăl său era departe. Se gândi să plece, dar într-o luni dimineață zări pe o scrisoare nefrancată trimisă de la Paris un scris care îl întoarse pe dos. Foarte atât de emoționat încât timp, de câteva minute, nu îndrăzni să o deschidă, de teama dezamăgirii. Nu ne tremura. Oare era adevărat? Nu era vreo capcană pe care o întindea diabolicul său dușman? O desnipi brusc. Era într-adevăr o scrisoare de la tatălui, scrisă chiar de mâna lui. Scrisul a toate particularitățile, toate ticurile pe care îi recunoștea atât de bine. Citi. Oare aceste cuvinte vor ajunge până la tine, dragul meu copil? Nu îndrăznesc să o cred. Toată noaptea în care am fost răpit, am călătorit cu automobilul, apoi dimineața cu trăsura. N-am putut vedea nimic, aveam ochii legați. Castelul unde sunt ținut trebuie să fie, judecând după arhitectură și după vegetația parcului, în centrul Franței. Camera pe care o ocup este la etajul 2, o cameră cu două ferestre, dintre care una e astupată, aproape de o perdea de bicine. După amiază sunt, liber, între anumite ore, să mă plimb prin parc, dar sub supraveghere neîntreruptă. Îți scriu această scrisoare pur și simplu la noroc și o leg de o piatră. Poate într-o zi o să reușesc să o arunc peste ziduri și o să o găsească vreun țăran. Nu fi neliniștit, sunt tratat foarte prevenitor. Bătrânul tău tată care te iubește și se întristează la gândul că îți pricinește atâtea griji. Botrule, Izidor se uită imediat la ștampila poștei, era din Cuison, Endr, departamentul pe care îl răscolea cu învășunare de câteva săptămâni. Își consultă ghidul de buzunar pe care îl purta mereu la el, Kuzion, cantonul Eguzon, trecuse și pe acolo. Renunță din prudență la înfățișarea de englez, care începea să fie cunoscută în ținut, se deghiza în muncitor și porni spre Kuzion, un sătuc neînsemnat, unde îi fă ușor să-l descopere pe expeditorul scrisorii. De altfel a avut și noroc. O scrisoare pusă la poștă miercurea trecută, strigă primarul, un burghez cum se cade, căruia-i povestit totul și care se puse la dispoziția lui. Ascultați, cred că vă pot da o informație prețioasă. Sâmbătă dimineață, un tocilar bătrân care bate toate târgurile din departament, Moșarel, cu care m-am întâlnit în capul satului, m-a întrebat. Domnule primar, o scrisoare fără timbru pleacă totuși? Sigur că da. Și ajunge la destinație? Păi da, numai că trebuie plătită o taxă suplimentară, asta e tot. Și unde este Moșarel? Stă singur-singure la acolo, pe coastă, în coceaba aia de după cimitir. Vreți să vă conduc până acolo?" Era o căsuță izolată, în mijlocul unei livezi, înconjurate de copaci înalți. Când plătunsele în o gradă, trei coțofene își lua războrul chiar din cotețul câinelui. Și câinele nu lătră și nici nu se mișcă la apropierea lor. Foarte mirat, Botrălei mai făcu câțiva pași. Animalul era culcat într-o rână, cu labele țepene, mort. Alergară spre casă, ușa era deschisă, intrară. În fundul unei încăperi joase și umede, pe o saltea jelpelita, așezată chiar pe dușumea, zăcea un om îmbrăcat. Moșarel, strigă primarul. Oare o fi și el mort? Mâinile bătrânului erau rici, obrazul de o paloare înspăimântătoare, dar inima mai bătea încă, încet și slab, și nu părea să fie rănit. Încercarea să-l readucă în simțiri, dar nu reușiră, și botrăle plecă să caute un doctor. Nici doctorul nu reuși mai mult, bătrânul nu părea să-l sufere. Ai fi zis că doarme, dar era un somn artificial, ca și cum ar fi fost adormit prin hipnoză sau cu un narcotic. Totuși, în timpul nopții următoare, Izidor, care îl vegea, băgă de seamă că respirația îi devine mai puternică și că întreaga lui ființă pare să se desprindă din legăturile invizibile care o paralizaseră. În zori, se trezi și își funcțiile normale, mâncă, bău și se mișcă. Dar toată ziua, cu creierul amorțit, parcă de inexplicabil de toropeală, nu cu stare să răspunde la întrebările tânărului, a doua zi îl întrebă pe Botrâle, dumneavoastră ce căutați aici? Era prima oară când se mira de prezența străinului, astfel încet, încet își recapătă pe de-a întregul conștiința, vorbea, își făcea planuri. Dar când Botrâle îl întrebă în legătură cu evenimentele care îi precedaseră somnul, păru să nu pliceapă despre ce îi vorba. Și, într-adevăr, Botrăle simțea că bătrânul nu pricepea nimic. Nu-și amintea nimic din ce i se întâmplase, începând cu vinerea trecută. Era ca o prăpastie apărută brusc pe făgașul obișnuit al vieții lui. Povestea ce făcuse în dimineața și după amiaza zilei de vineri, afacerile din târg, masa de la Han. Apoi, apoi nimic. Se trezise pur și simplu în dimineața asta. Pentru Botrulei, ceea ce se petrecea, era oribil. Adevărul era aici, în ochii care văzuse răzidurile parcului, în care ora l-aștepta tatălui, în mâinile care găsise răscrisoarea, în creierul încețoșat, care înregistrase amplasarea scenei, decorul, acel colțișor de lume unde se juca drama, și din mâinile, din ochii, din creierul acesta, el nu putea să despingă nici cel mai slab ecou al unui adevăr atât de apropiat. Ah, cum se mai vedea pe ceta lui Lupin, pe obstacolul acesta intangibil și formidabil, blămădit din tăcere și uitare de care se loveau eforturile lui Izidor. Numai Lupin putuse să informat fiind, fără îndoială că votrelă tatăl încercase să dea un semn de viață. Numai el putuse să-l omoare parțial pe singurul om a cărui mărturie putea să-l stânjenească. Nu numai că Botrulese a simțit descoperit și că Lupin, aflând de atacul său subtil și știind că primise o scrisoare, se apărase împotriva lui personal. Dar câtă prevedere și inteligență dovedea prin suprimarea posibilei acuzații a acestui trecător? Nimeni nu mai știa acum că între zidurile unui parc există un prizonier care cerea ajutor. Nimeni, bada, botrâle, moș, șarel, nu putea vorbi, fie, dar se putea afla cel puțin târgul în care fusese bătrânul și drumul pe care îl urmas era întoarcere. Și de-a lungul acestui drum se putea în fine descoperi Izidor, care de altfel nu se dusese la moș, șarel, decât cu multe precauții și în așa fel încât să nu dea de bănuit, Isidor se hotărâ să nu mai trecă deloc pe acolo, informându-se află că vineri era zi de a Freslin, un orășel aflat la câteva leghe, unde se putea ajunge fie pe drumul mare, destul de ocolitor, fie pe scurtături. Vineri arese drumul mare și nu văzu nimic care să-i atragă atenția, nici un zid înalt, nici o siluetă de castel. Mâncă la un han din Freslin și tocmai se pregătea să plece când îl văzu pe Moșarel, trecând prin piață cu căruciorul lui de tocilar. Imediat început să-l urmărească de departe. Bătrânul se opri de două ori, ascuțind câteva duzini de cuțite. Apoi, în sfârșit, o, o pe un drum cu totul diferit, care ducea spre crozan și Eguzon. Botrăle se-a luat după el, dar după vreo cinci minute a avut impresia că îl mai urmărește cineva pe bătrân. Între ei doi mergea un individ care se oprea și pornea odată cu mășarel, fără ca de altfel să-și dea prea multă ostenală să nu fie văzut. E supraveghet, își zise bătrâle, probabil vor să știe dacă se oprește în fața zidurilor. Inima îi bătea nebunește, simțea apropierea dezlodământului. Toți trei, unul în spatele celuilalt, urcând și coborând pantele abrupte din ținut, ajunseseră la crozant. Acolo mășarel se opreai vreme de un ceas, apoi coborând spre râu și trecu podul. Dar atunci se întâmplă un lucru care îl surprinse pe bătrâne. individul nu traversă râul. Îl privi pe bătrân cum se îndepărtează și, când îl pierdu din vedere, apucă pe o cărare care tăia câmpul de-a Ce era de făcut? Botrâle stătu câteva clipe în cumpănă, apoi se hotărâ brusc, se luă după individ. Probabil că a constatat, își zise el, că moșarel a trecut de locul cu pricina. S-a liniștit și a plecat. Unde? La castel. Se apropia de capăt. Simțea asta după bucuria dureroasă care îl răscolea. Omul pătrunse într-o pădure întunecoasă ce se înălța pe malul râului, apoi ieși din nou la lumină pe aceeași cărare. Când Botrăle ieși la rândul lui din pădure, a avut surpriza să nu mai zărească pe individ. Îl căuta cu privirea când, dintr-o dată, își înăbuși un strigăt și, făcând un salt înapoi, intră la loc în pădurea din care tocmai ieșise. În dreapta văzuse niște metereze înalte, flancate la distanțe egale de contraforturi masive. Acesta era locul. Zidurile acestea îl țineau prizonier pe tatălui. Găsise locul secret unde își ținea lui pe victimele. Nu mai îndrăzni să se îndepărteze de adăpostul pe care îl alcătuia frunzișul de salpădurii. Încet, aproape târâși, o lăs pe dreapta și a ajuns astfel în vârful unei movile, înalte cât copacii din apropiere. Dar zidurile erau și mai înalte. Totuși, zăria acoperișul castelului pe care îl împrejmuiau, un acoperiș stilul Ludovic al XIII-lea, din care țâșneau niște turnulețe delicate, așezate în formă de arc, în jurul unui tun ca o săgeată, mai ascuțită și mai înalt. În ziua aceea, Bătrâle se mulțumit cu aceste constatări, avea nevoie să chipzuiască și să-și pregătească planul de atac, fără să lase nimic la voia întâmplării. Acum îl domina pe Lupin, așa că era rândul lui să aleagă momentul luptei și armele, deci plecă. În apropierea podului se întâlni cu niște țărânci, care că erau niște donițe pline cu lapte. Le întrebă, cum se cheamă castelul de acolo, din spatele copacilor? La domnule e castelul acului, pusese întrebarea într-o doară. Răspunsul însă îl răscoli. Castelul acului, Ah, dar unde ne aflăm? În departamentul Endră? Ba nu, Endră e pe malul celălalt al râului. Aici e Crâz. Crâz, găunos, în limba franceză. Isidore era oluit. Castelul acului, Departamentul Crâz. Acul găunos, păi era chiar cheia documentului. Victoria sigură, definitivă, totală. Fără să mai scoată un cuvânt, le-a femeilor spatele și plecă împleticindu-se ca un om beat. Șase. Un secret istoric. Botrăle se hotărâ pe loc. Va acționa pe cont propriu. Era prea periculos să anunțe justiția, în afara faptului că nu putea furniza decât niște presupuneri, se teme de încetinea justiției, de de indiscreții, de ancheta prealabilă în timpul cărea Lupin, avertizat fără îndoială, ar avea răgazul să se retragă în tihnă. A doua zi de dimineață, la ora 8, cu bocceaua sub braț, părăsi hanul din apropiere de Chiusion, unde locuise, se opri în primul desiș care îi ieși în cale, se descotorosi de soarele de muncitor, a redevenit tânărul pictor englez, care fusese mai înainte și se duse la notarul din Eguzon, cel mai mare orășel din Ținut. Spuse că îi plac locurile și că dacă ar găsi o locuință convenabilă, s-ar instala cu plăcere aici, împreună cu părinții lui. Notarul îi indică mai multe domenii. Botrăle insinuă că îi se vorbise despre castelul Acului, în nordul departamentului Crăz. Da, dar castelul Acului, care aparține uneia dintre clienții mei, încă de acum cinci ani, nu e de vânzare. Botrăle îi expuse planul său. Se duce singur noaptea, escaladează zidurile, se ascunde în parc lui Valmera îl opri imediat. Nu o să vă fie așa ușor să escaladați niște ziduri de o asemenea înălțime. Dacă reușiți, veți fi întâmpinată de doi doci enormi, care sunt ai mamei și pe care i-am lăsat la castel. Flacuri, un cocoloș cu mulțan frumos, dar să presupunem că scăpați de ei. Pe urmă, cum intrați în castel? Ușile sunt masive, ferestrele au grătii. Și de altfel, odată intrat, cine o să vă conducă? Sunt 24 de camere. Da, dar camera aceea cu două ferestre de la etajul 2? O știu, noi îi spuneam camera cu glicine. Dar cum o să o găsiți? Sunt trei scări și un întreg labirint de culoare. Degeaba v-aș explica drumul, v-ați rătăci. Veniți cu mine, zise Botrăle râzând. Imposibil. I-am promis mamei că mă duc la ea în sud. Botrăle se întoarse la prietenul care îl găzduia și își începu pregătirile. Dar pe seară, când tocmai voia să plece, primi vizita lui Valmera. Mă mai vreți? Mai întrebați. E bine, vin cu dumneavoastră. Da, expediția mă atrage, cred că nu o să ne plictisim, și m-ar amuza să mă amestec în toate astea și apoi colaborarea mea nu să vă prindă rău. Poftim, iată un început de colaborare." Îi arătă o cheie mare, ruginită toată și părând foarte veche. Ce descuie cheia asta, întrebă bătrâle. O ușiță ascunsă între două contraforturi, nefolosită de secole și pe care nici măcar n-am considerat de cuvință să o semnalez locatarului meu. Dă în câmp, mai exact la marginea pădurii. Botrăle întrerupse brusc. Cunosc ieșirea asta. E clar că pe acolo a intrat în part individul pe care îl urmăream. Să mergem, partida e frumoasă și o vom câștiga, dar la naiba trebuie să jucăm strâns. Două zile mai târziu, trase la pas de un cal sprijit, ajungea la croza o căruță de țigani, pentru care chirigiul ei obținu permisiunea de a poposi la capătul satului, sub o șură părăsită, acum goală. În afara chirigiului, care nu era altul decât Valmera, mai erau alți trei tineri, care împleteau fotorii din trei Erau bătrâle și doi colegi de-a lui de la Janson. Rămase acolo trei zile așteptând o noapte potrivită și dântăr cu ale pe rând parcului. Odată bătrâneză ușița. Tăiat între două contrafortuși, aproape că se confunda în spatele mărăcinilor care o ascundeau cu desenul pe care îl formau pietrele din zid. În sfârșit, în a patra seară, cerul se acoperi de nori mari negri și Valmera hotărâ să meargă cu toții în recunoaștere, gata să facă cale întoarse dacă împrejurările nu vor fi prielnice. Trecură toți patru prin pădurice, apoi bătrânele se târâ prin ciulini, își zgârie mâinile în gardul lui, demărăcini și ridicându-se pe jumătate încet, cu măsurat măsurate, băgă cheia îmbroască. În o învârti ușurel. O să se deschidă ușa, numai mai eforturilor lui, nu era încuiată de cealaltă parte cu un Înpinse, Împinse, ușa se deschise fără scârțit, fără scuturături. Se afla în parc. Ești acolo, bătrâle, întrebă Valmera. Așteaptă-mă." Voi, doi prieteni, păziți ușa ca să nu ne taie cineva retragerea." La cea mai mică alertă fluierați, îl Lupe pe de mână și se înfundeară în umbra de satul fișurilor. Ajungând la marginea peluzei centrale, dă dură de mai multă lumină. În aceeași clipă, printre noi, răzbătă o rază de lună și zăriră castelul cu turnulețele lui ascuțite, așezate în jurul săgeții prelungi, căreia fără îndoială își datora numele. Nici o lumină la ferestre, niciun zgomot." Valmera așa pucă de, de braț. Taci! Poftim! Câinii, îi vezi? Se auzi un mârit. Valmera era încet. Două siluete albe sfâcniră și din câteva salturi se întinseră la picioarele stăpânului. Ușurel, copii, culcați-vă aici. Bine, nu mai mișcați." Și-i zise lui Bătrâle, Și acum să mergem. Sunt liniștit. Sunteți siguri de drum? Da, ne apropiem de terasă." Și pe urmă, îmi aduc aminte că în stânga, într-un loc unde terasa care se află deasupra râului, se ridică până la nivelul ferestrelor de la parter, este un oblon care nu se închide bine și care poate fi deschis din afară. Într-adevăr, când ajunsera la acolo, oblonul cedă. Cu un diamant, merată ei o bucată de geam. îmbârtim în nerul. Unul după altul care balconul. De data asta se afla un castel. Încăperea în care ne găsim, zise Valmera, se află la capătul culoarului. Apoi urmează un hol imens, decorat cu statui și la capătul holului, o scară care duce la camera ocupată de tatăl dumitale. Fac un pas. vin botrâle?" Da, da." Ba nu, nu vii, ce ai?" Îi luă mâna, era înghețată și observă că tânărul era ghemuit pe parchet. Ce ai?" repetă el. Nimic trece." Dar mi-e frică." Îți e frică? Da, recunosc cu botrâle, cu nevinovăție. Îmi cedează nervii. De obicei mă stăpânesc, dar azi, liniștea, emoția și apoi de când cu lovitura de cuțit al grefierului, dar o să întreacă, uite-mi trece. Reuși într-adevăr să se ridice și Valmera al scoase din cameră. Merseră pe pipăite de-a lungul unui culoar, dar atât de încet încât nici măcar ei nu se simțea unul pe celălalt. Totuși, holul spre care se îndreptau părea luminat slab. Valmera, băgă capul, era un felinar așezat la poarele scării, pe un gheridon ce se zărea printre ramurile firave ale unui palmier. Stop, șopti Valmera. Lângă felinar era un om de pază, în picioare, înarmat cu o pușcă. Îi văzuse, poate, oricum, ceva, îl neliniștică, ci duse arma la umăr. Bătrâle se lăsase în genunchi lângă ghiveciul unui arbus și nu mai mișca, cu inima bătându-i să -i sară din piept. Se scurseră vreo 10-15 minute înspăimuntătoare. Printr-una din ferestrele scării se strecurase o rază de lună și, dintr-o dată, Bătrâle observă că raza se deplasa pe nesimțite și că, după alte 10-15 minute, avea să cadă pe el, luminându-l din plin. Picături de sudoare îi cădeau de pe obraz pe mâinile cei tremurau. Era atât de înspăimântat încât fu cât paci să se scoale și să o ia la fugă. Dar amintindu-și că ieși Valmera cu el, îl căută din ochi și fuul lui să-l vadă, sau mai curând să-l ghicească se la întuneric, la adăpostul arbuștilor și statuilor. Se afla acum la baza scării, la câțiva pași mai sus de paznic. Ce avea de gând să facă, să treacă totuși, să urce singur în căutarea prizonierului? Dar o să poată trece. Botrâle nu mai zărea și avea impresia că o să se întâmple ceva. Ceva pe care îl prevestea și liniștea. Mai grea, mai teribilă parcă. Și dintr-o dată o îmbrăsărie asupra paznicului, telinarul se stinse, se a auzit unei lupte. Botrâlea alergă într-acolo. Cele două trucuri se să răpedale, voii să se aplece. Dar auzim un geamăt răgușit, un suspin și imediat unul din adversari se ridică și îl apucă de braț. Repede, să mergem! Era Valmera, urcarea două etaje și ajunseră la intrarea într-un coridor, acoperită de un covor. La dreapta, șopti Valmera, a patra cameră pe stânga, găsită curând-ușa camerei cu pricina. Așa cum se așteptau, prizonierul era încuiat cu cheia. Au avut nevoie de o jumătate de ceas, o jumătate de oră de eforturi înnăbușite, de încercări în surdina de a forța broasca. În sfârșit, intrară, botrâre descoperii pe bâjbâite patul. Tatăl său dormea. Îl trezi cu blândețe. Sunt eu, Izidor, și un prieten. Nu te teme, scoală-te, fără o vorbă. Tatăl se îmbrăcă, dar când să se le spuse optit, Nu sunt singur în castel. Dar cine mai e? Ganimar, șorme? Nu, sau cel puțin nu i-am văzut eu. Atunci... O fată. Domnișoara de am în fără îndoială. Nu știu, am zărit-o de departe de mai multe ori în parc. Și când mă aplic pe fereastră, văd fereastra ei. Mi-a făcut semne. Știu unde e camera ei? Da. Pe coridorul ăsta, a treia, pe dreapta. Camera albastră, murmură Valmera. Ușa are două canaturi. O să ne fie mai ușor. Într-adevăr, unul din canat urcede foarte repede. Pe fată o anunță botrâle tatăl. După zece minute ieși cu ea din cameră și-i spuse fiului său, ai avut dreptate. E domnișoara de semveran. Coborâră toți patru. La picioarele scării Valmera se opri și se aplica asupra pasnicului. Apoi zise ducându-l spre camera cu terasa, nu e mort o să trăiască. Ah, cu botrâle ușurat. Din fericire, lama cuțitului meu s-a îndoit. Lovitura nu e mortală. Și apoi ce n unga și ăștia nu-s nici de milă. Afară fără întâmpinați de cei doi câini care îi însoțiră până la ușa secretă. Acolo Botrâle i pe cei doi prieteni ai lui. Micul grup ieșit din parc. Era ora 3 dimineața. Această primă victorie nu putea să îi separă lui Botrâle suficientă. Imediat ce îi instală pe taică sunt și pe fată, îi întrebă despre oamenii care locuiau în castel și în special despre obiceiurile lui Arsene Lupin. Află astfel că Lupin nu venea decât o dată la 3-4 zile s-o seara cu automobilul și plecând dimineața. La fiecare din sosirile lui îi vizita pe cei doi prizonieri și amândoi erau de acord în privința amabilității și extremei sale afabilități. În momentul respectiv se părea că nu se află la castel. În afara lui nu văzuseră niciodată decât o bătrână care gătea și făcea menajul și doi oameni care îi supravegheau pe rând și nu le vorbeau, doi subalteni, fără îndoială, judecând după mutre și apucături. Oricum, doi complici, zise bătrâne, sau mai bine zis, trei, cu tot cu bătrâna. E un vânat care nu-i de disprețuit și dacă nu pierdem timpul. Sărit pe o bicicletă, alergă la Aiguzon, îi trezi pe jandarmi puse pe toată lumea în mișcare, puse să sune adunarea și se întoarce la Crozant la ora 8, urmat de brigadier și de șase jandarmi. Doi dintre aceștia rămaseră de pază lângă rulotă. Alți doi se așezară lângă ușa din zidul castelului. Ultimii doi, comandați de șeful lor și însoțiți de Bătăle și de Valmera, se îndreptară spre intrarea principală a castelului, prea târziu. Ușa era larg deschisă. Un țăran le spuse că văzuse cu un ceas în urmă un automobil ieșintă din castel. Într-adevăr, precheziția nu dădu niciun rezultat. După toate probabilitățile, banda se așezase acolo pe picior de plecare. Găsirea câteva lese de câini, niște lenjerie de pat, niște ustensile de bucătărie și cam atât. Ceea ce i-a uimit cel mai mult pe bătrâne și pe Valmera a fost dispariția rănitului. N-au putut descoperi nici cea mai mică urma a luptei, nici o picătură de sânge pe dalele din hol. Până una alta, nicio dovadă materială n-ar fi putut proba trecerea lui Lupin prin castelul arcului și oricine ar fi avut dreptul să respingă afirmațiile lui Botrele și ale tatălui său. Ale lui Valmera și ale domnișoarei de San dacă nu s-ar fi descoperit până la urmă într-o cameră de lângă aceea pe care o ocupase fata, vreo șase buchete superbe de care era prinsă cartea de vizită a lui Arseniu Lupin. Buchete pe care ea le desprețuise, care erau veștejite, uitate. Pe unul din ele, în afară de cartea de vizită, era și o scrisoare pe care Raymond n-o văzuse. După amiață, când judecătorul de instrucție desfăcă această scrisoare, descoperi zece pagini de rugăminți, de implorări, de promisiuni, de amenințări, de disperare, toată nebunia unei iubiri care n-a întâlnit decât dispreț și repulsie. Și scrisoarea se încheia astfel, Voi veni marți seara Raymond, până atunci gândește-te, în ceea ce mă privește sunt gata de orice. Marți seara era chiar seara zilei în care Botrăle o eliberase pe domnișoara de saint -Vern. Vă amintiți formidabila explozie de surpriză și de entuziasm care a izbucnit în lumea întreagă la aflarea acestui desnodământ neprevăzut, domnișoara de Semveran liberă, fata râvnită de Lupin, pentru care acesta pusese la cale cele mai machiavelice combinații, smulsă din ghearele lui. Liber și tatălui Botrâle, cel pe care îl pe în dorința lui exagerată de a avea un armistițiu, necesar pentru împlinirea pasiunii lui, el alesese drept ostatic. Cei doi prizonieri, liberi amândoi. Și secretul acului, despre care se crezuse că e impenetrabil, cunoscut, publicat, aruncat în cele patru colțuri ale universului. Mulțimea se amuză copios, se compuse la cântăce despre aventurierul învins, amorurile lui Lupen, suspinerea lui Arsen, spărgătorul îndrăgostit, balada hoțului de buzunare, toate astea se cântau în gura mare pe bulevarde sau se fredonau în ateliere. Cu cu întrebări, haituită de reporteri, Raymond dădea răspunsuri extrem de rezervate. Dar scrisoarea, buchetele de flori, toată această aventură lamentabilă existau. Leupin bat jocorit, ridiculizat sănălui de pe piedestalul său, iar botrâle deveni idolul. Văzuse totul, prezisese totul, elucidase totul. Depoziția pe care o făcut domnișoara de Sainvera, în fața judecătorului de instrucție, cu privire la răpirea sa, confirma ipoteza tânărului. Pas cu pas, realitatea părea să se supună celor decretate de el în prealabil. Lupe își găsise nașul. Butrulei ceru tatălui său, ca înainte de a se întoarce în munții Savoiei, să-și acorde câteva lunche de odihnă la soare, și el duse el însuși, ca și pe domnișoara de Semveran, în apropiere de Nisa, unde contele de jevru și fica sa, Suzan, se instala sără pentru a-și petrece iarna. Peste două zile, Valmera o aducea și pe mama lui alături de noi lui prieteni și astfel formară o micuță colonie, adunată în jurul vilei contelui, și asupra căreia vegheau zi și noapte șase oameni angajați de acesta. La începutul lui octombrie, Botrâle, elev în ultima clasă de liceu, se întoarce la Paris ca să-și ia studiile și să-și pregătească examenele. Și viața își eluă cursul, de astădată calmă și fără incidente. De altfel, ce se mai putea întâmpla? Oare războiul nu se sfârșise? Neîndoielnic aceasta era și impresia lui Lupin că nu-i mai rămânea decât să se resemneze în fața faptului împlinit, căci, într-o bună zi, celelalte două victime ale sale, Ganimal și Herlock Solmé, a și ele. Întoarcerea lor la viața de pe lumea asta, cu de altfel complet lipsită de glorie. I-a găsit un strângător de zdrențe de pe cheie de în fața prefecturii de poliție, adormiți și legați fedeleși. După o săptămână de zăpăceală totală, ei reușiră să-și găsească logica gândirii și povestiră, sau mai bine zis, povesti Ganimar, căci șolme se închisese într-o sălbatică tăcere, Că făcusele la bordul iahtului rândunii ca un voiaj în jurul Africii, voiaj încântător, instructiv, în timpul căruia au fost ca și liberi, în afară de unele perioade petrecute în fundul calei, în timp ce echipajul cobora prin porturi exotice, cât despre aterizarea lor pe chedezor febră nu-și aminteau de nimic, fiind fără îndoială adormiți de mai multe zile. Această eliberare însemnare recunoașterea înfrângerii și Dupen o proclama cu atât mai categoric, cu cât renunțase la luptă. De altfel, un anumit eveniment făcu această înfrângere și mai răsunătoare. E vorba de logotna lui Valmera cu Domnișoara de saint veran. În intimitatea pe care o creaseră între ei condițiile actuale ale existenței lor, cei doi tineri se îndrăgostiseră unul de celălalt. Valmera, fuse dus de farmecul melancolic al Raymondei, iar aceasta, rănită de viață, dornică de protecție, se lăsă influențată de forța și energia celui ce contribuise cu atâta vitejie la salvarea ei. Ziua nunții a fost așteptată cu oarecare neliniște. Oare lui nu va încerca să reia ofensiva? Va accepta de bună voie să o pentru totdeauna pe femeia pe care o iubea, de vreo două-trei ori, fură văzuți niște indivizi cu mutre suspecte, dând târcoale videi, iar Valmera trebuie chiar să se apere într-o seară de un așa zis bețiv care trăsese asupra lui cu pistolul și îl găurise pălăria cu un Dar până la urmă ceremonia se desfășură la data și ora fixată, iar Raymond de saint devenit deveni doamna lui Valmera. Era ca și cum destinul însuși ar fi ținut parte lui Bătrâle și ar fi contrasemnată buletinul victorios. Mulțimea simțea atât de bine acest lucru, încât în momentul acela a apărut, printre admiratorii lui, ideea unui mare banchet pentru a celebra triunful său și zdrobirea lui Lupin. Era o idee minunată care provocă entuziasmul. În două săptămâni se adunaseră 300 de adeziuni. Au fost lansate invitații în liceele pariziene, pentru câte doi elevi din ultima clasă. Presa intonă imnul și banchetul a fost ceea ce trebuia să fie, adică o apoteoză. Dar o apoteoză fermecătoare și simplă din moment ce bătrâne era eroul ei. Prezența lui a fost suficientă ca să aducă lucrurile în matca lor firească. Se arătă modest ca de obicei, inițial surprins de laudele excesive, inițial jenat de elogile hiperbolice, în care îi se afirma superioritatea față de cei mai iluștri polițiști, mițel jenat, dar și foarte emoționat. Spuse toate astea în câteva cuvinte care plăcură tuturor, cu tulburarea unui copil care roșește când e privit. Își declară bucuria și mândria.